Чиновника, який прокрався, а такі неминуче будуть, бо людська природа далека до досконалості, держава буде рятувати від народного гніву у спеціально відведених місцях. Прогноз щодо подальшого впливу ОС на державний устрій України пекулюючи на тимчасових труднощах та зловживаючи популістськими гаслами, ОС буде нарощувати свій вплив, зокрема в колах сільськогосподарських виробників та серед офіцерів силових структур, особливо в частинах обмеженого контингенту українських військ в Росії. Переломним моментом стане вихід вождів ОС з підпілля. Широкий загал не знає, хто ці люди, якщо це особи з певною харизмою, волюві мужні, діяльні лідери, які мають реальні організаційні здібності, то може зреалізуватись такий сценарій. А. ОС досягають критичного рівня впливу серед означених вище верств. Б. Виробники сільськогосподарської продукції оголошують загальний страйк, висунувши нереальні вимоги. В. В країні починається дефіцит продуктів, що сприяє Зародку хаосу Г. Лунають вимоги сильної руки, одночасно із закидами нинішньому режиму в загниванні, переродженні та корумпованості Д. Розпропагандовані частини армії та силових структур здійснюють військовий переворот Є. ОС приходять до влади але всього цього не станеться, якщо вийшовши з підпілля, керівники ОС виявляться хлипкими окулярниками з числа так званої творчої інтелігенції, людьми кабінетними, далекими від реальної дії та активних акцій, а з суток книжним мисленням. Коли з'ясується, що останні пограбування та вибухи – справа рук напівкримінальних елементів, яким вигідно мати ідеологічний дах для своїх злочинних дій. В цьому разі на аграріїв та офіцерів, що перебувають під впливом ОЕС, чекає велике розчарування. І загрозу ОЕС можна вважати зліквідованою. «Тигр» виявиться паперовим. Спроби військових переворотів можливі, але вже не під орудою ОЕС. Можливий і третій, найбільш вирогідний варіант, все ж залишається так, як є. ОЕС у підпіллі і далі займається нелегальною пропагандою, здійснює пограбування банків та ювелірних магазинів і влаштовує вибухи в офісах своїх ідеологічних супротивників. У такому разі найліпшим виходом буде оголосити ОЕС кримінальними злочинцями і докласти всіх зусиль, аби якнайшвидше вистежити та заарештувати кількох бойовиків ОЕС. Спійманих судити показовим судом – як дуже хитрих і підступних кримінальних злочинців, що свої корисливі дії цинічно маскують політичною діяльністю. Тигр виявиться шакалом. Підготував начальник ВАДІБ полковник СНБ Святослав Онукович. Іній світла. Чули? А хто не чув? Проте зухвали пограбування? яке в'їдливі журналісти цинічно охрестили. Шевченківські дні у Чернівцях. Бо викрадено було майже тисячу таких необхідних владній вертикалі предметів, як бюсти пророка. Ну і що, що золоті? Це ж не розкіш. Це повага до генії України. А також мільйони гривень у купюрах по сто. А хто зображений на 100-гривневій банкноті? Він, Тарас Григорович Шевченко. «Пив, Шевченко? Звичайно, пив. Тож чому б тобі, Назарію, не випити трохи?» – заохочував маляр Теофіл Левицький свого нового знайомого – екзота Назарія Кравченка. На хмільній вечірці, яку Теофіл давав у своїй майстерні для чернівецької богеми в честь народження сина Дмитрія. Щоправда, подібні вечірки якось само по собі організовувались чи не щовечора, але сьогодні був повноцінний привід – син «Випий, Назарію, якщо не хочеш цього шотландського самогону чи цього французького піла, то випий доброї української горілки. Якої тобі налити? Гайдамацької чи оковитої? Чи, може, гетьмана? Тут молодий поет Тарас Тарасенко приніс пляшку гетьмана. Тридцять гривень пляшка наливати?» «Ні», – твердо сказав Назарій. «Коли п'яний, я нормальний, а я хочу проповідувати».